Duhet të jesh gjithmonë aktiv në zemrat tona. Asnjëherë nuk duhet të largohesh nga zemrat. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Gjithçka në rrodh ke theksisht ndodh që për shkak të pamundësisë së luftimit të kësaj dukurie, për shkak të pamundësisë të të folë për për këtë dukuri negative, s'ka mundësi me fol, ashtu ka mundësi me luftu, ashtu ka mundësi me irezistu, ashtu ka mundësi me evitu. Çfarë bën?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 E dinë se nuk kanë rrugë të mirë. E dinë se nuk janë në, në shoqi të mirë, por nga pamundësia e rezistimit kanë filluar të pajtohen me këtë gjendje. Nuk duhet të pajtohuar, ne duhet ta urrejmë të keqën gjithmonë. Dhe në momentin kur na hipot mundësia më minimale për ta luftuar, qoftë me dorën tonë, qoftë me gjuhën tonë, me çka do të qoftë, që kemi mundësi ta luftojmë ato kurrë negative, duhet këtë ta bëjmë. Po nuk mund ta bëjmë këtë nëse nuk ekziston urrejtja miaftëshme në zamer për këtë të keq. A nuk duhet ta urrejm hajnin? A nuk duhet ta urrejm korrupsionin? A nuk duhet ta urrejm ziliin? A nuk duhet ta urrejm vrasjen? A nuk duhet ta urrejm amoralitetin? A nuk duhet ta urrejm alkoolin? Duhet ta urrejm. Nuk duhet kurrë të pajtohem me këto dukuri negative. Kurrë nuk duhet të pajtohemi me alkoolin, se gjithmonë është i keq. Gjithmonë duhet ta urrejm alkoolin. Nuk duhet të pajtojmi kur me zinan amoralitetin, kur nuk duhet të pajtojmi, duhet të urem gjithmon edhe atë dhe të urem të gjitha mjetën dhe rrugët që shpjendinit e kjo vej për e shumtuar. A, a një pëse s'këra mund të të bëjma zjo? Nuk kemë mund të të flasim, nuk kemë mund të të ndalim e duarton, nuk kemë mund si, nuk kemë mund si, por mundësia për të uretur nga mbërëndia e të egzistan nga se nuk të ndalë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 qasje gjithë përshirëse në këtu e temave. Dhe njëzit të flasin, organizojnë të, të rëmbullat këta seminare, ekstumerat, të flasin për shembul, droga dhe reziku i saj për rënin. Ani, shumë bukur, sa më te për këso seminar e të organizojnë, për drogën, alkoholin, për vrasihet, për dhunën shkolla dhe në familje, e të organizojnë sa më te për organizimet të dobishme, por letirën njerës kompetentë, që kanë që farë të thonë dhe dinë që farë të thonë. Mirë po, a ke ndëgjua ndë njëhere, të rejës të rëmbullakë që është organizuar, për shambull, jo e në kuptimin fetar, por, kuptim gjithë përshirës. Të rejëza me temën, uh, zilija dhe ndikimi i saj në rinin tonë. Apo zilija dhe ndikimi i saj në nëzënsit sot tek njerëz apo tek studentët. Zilia nuk dëmë pa ato mirë që po mson mirë, që po arrin mirë. Pastaj orretja për hapet sigurisht që kemi ful. A nuk duhet më pas thryezat rrumbullaktë dhe tema që trajtojnë edhe këto çështje? Ja? A këto nuk janë negative? E këto janë të shëmtuara. Për hapja sekretave dhe mosmbajtja fjalës. A nuk është kjo nuk duhur negative? Po atë kja është. Madje din ti anë shpeshare, më keçja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 Po di kur mund të thot, për shembull, janë prop dukuri negative ose prish shoqëria. Ë pse është kështu? Përmend disa dukuri negative. Po çera njerëz pin drog, është prop fatkeqësisht rastia bashortuara është prop fatkeqësisht ë ku a diçfarë droga kjo? Mir, ti nuk e ke këtu apo? Alhamdulillah nuk e ke. Mir po. Ai Antor i ndonë dukurinë negative teatr, tfshior që pak flitet për ta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 E se nuk e din a i pra i lachin për to? Pse nuk e pët një Allahun e madnuar si të luftojmë korupcionin? Zonjër sëtojnë, nga një ranës e kanë, nga patiturija e kanë, thonë, islamin nuk ishërën gjitha problemet e jetës. Për shambull, hajtë le nga ishërën islami problemin e ujitë. Wallahi edhe problemin e ujit ishërën islami. Edhe mungesin e ujit nga ishërën islami.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 a la ya'lamu man khalaq a nukdin ayy che ka krijuar a nukdin ayy che ka krijuar wa huwa al latif al khabir ndersa i është al latif ai cili dituria e tij ka depërtuar thë çdo kun të gjitha gjërat latif i nje sekretet i nje pasojat i nje gjërat mir khabir i mirë informuar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 Ose Allahu Gjallaj Gjallu e ka cilësin e të folir dhe i flet kur dan dhe qëfar dan. Por se përket shpaljes, ka përfundua shpaljes. Ka ma shpalje. Ska më shpalje mas Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Nuk ka më shpalje. Dhe të pitim alon të këshpalje ati, ozat, për në ngulfat vrasja. Imi duke duke vuaj të shumë nga vrasja. Ozat, ne api lachë. Këthënë kuran, Allah o t'jap ilaqë, një ilaqë që e silë jetër, një ilaqë që e silë gjadrinë dhe garantënë jetër. Këthënë kuran, nësënë Allah o të gjallë, dhe është ilaqën shumë efikasë. O, Zatë, po kemë problemë së është prapë a moraliteti, pa ndërshmëria. Këthënë kuran, nësënë Allah o të gjallëwala, si shërët kë problemë. O, Zatë, është prapë të këne kja, a ja e kështë mëratë, kë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 regulim raportër raportë me zvete, respekt, dashuri, mëshirë, e shumë të tira, të gjitha këto në i sil, libri, Allah të manuar. Ndojnë kam dëshirë që këto tri pika që i përmenda që i këndiruar, të rambeten të fresta në kokën ton, dhe të në kujtojnë si kujtime të mira nga uthimi që i kemi bërë së bashku në kodrë të këti cikli emisionesh, ku kemi folit për dukurit negative. Andaj,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 mundësia për të inkadruar është të hapur në numën e telefonit që e këndë shënuar në piesë në pashme të ekranjëve të juaja. Diri sot në bëhet me dije se kemi telefonat ka ardhë një pytje gjatë emisionit Mirë, kemi një telefonat inkadruje mësë të pretë pas të i bërgjëdhemi këtë. Aleikum, Aleikum, Salam, Aratullabarakatuh. Kërëgj, kam dy pytje. Ornë, no që më të të thëni për smundjen që është gjatë gjumin që thënë qërë njerëm. Oh. Që ka thët islami për kësë smundjen. Oh. Edhe... Edita. E dyta... Nesëndohë për shamë që... që për shamë praktikanë, mundohës me praktikujtë në tamë namazët e forët që ka në la për një të një të një këpër shamë dhe i thënë do gjina për A do të edhe ndo si vjen në nga kesa, është kjo njëra përshkosin që shumë vlasni për shamull rejë që ndorë i kshprej, ta, dhe i këshprej, sa në vërëmyrë dhe lojnë amozin. Po. Dhe të rejtë, për shamull, grupacionet e shumë të si ndorë, sa shtënë Facebook, si kur shpindezojnë dhe arabiosat e kvizë, a, a do të mjëtë distansu për shamull këtëre, Grupaciona për qofshën edhe në Facebooka, dhëtë mi për këtu një musliman që ambisja tina e është se si është në praktiku islamën të aman me një albërim sartë. Po, pra e qartë, ma. Selam aleikumas. Aleikum salar, të laur e këtë. Se, kre, se për këtë pyqë që së parë do të që është e njërë të këne që ka për njerë që në gjumë ngriten, ose flasin, ose, ose ngriten e këmb, ose mund të ecin e kështu më radhë, n mund të më të për një shpjegim shkencor që ky njeri mund të kenë ndonjë problem shëndetësor këto tym mund të kenë ngarkesë psikike që e bën që e, edhe në ëndër të ngritet ata preton sigurishtet e vërtetë reale e cili është vetëm një ëndër nuk ka ndonjë shpjegim fetar për këtë mund të jetë ngacmim i shejtanit mund të jetë problemi i caktuar por ju detyrimisht mund, mund, mund të të para as ndrymesh mund të jetë e dyta unë them që ky njeri Çi kokso po ndjem sikur është dorë kur tjetër, duhet të jetë i kujdesshëm në lutjet e duat që i bën para gjumit, të bën me abdes, të lutë Allahu xhallahu ala që ta ruan dhe të këndon Kur'an somate për dhe të bën dhëker, Allahu ta përmend, shpresoj që këtë bëhet ilaç inshallah. Në çoftse ka diçka ende për të, sot atërat të konsultohemi me një ekspert dha de kod këtlemi. Do të ta mund të ofroj ndihmë zgjidhje. Ësë përkat praktikës së disa adhurime ose dopsimë në disa udhërime për shkak të mëkate, kjo është gabim. Ngase tek njeriu bashkohet edhe mira edhe keqja. Njeriu ka edhe të mirë edhe të keqë. Dhe ai nuk duhet që për shkak të një të keqë shfaqet tek ai, për shembull, ta dobëson të mirën, por ai duhet ta forçon të mirën. Ngase ë uh, ku është prat ku është prat me ta luftu të keqjë këçi, ku është prat me me të ndihmu në luftimin e mëkateve që e bën, adhurimin te Allahu dhe lavala. Namazi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 të zil t'il këllëfirek kulleha. Lërgon nga gjitha grupacionet. Këtheju fjole se Allah të azogjel dhe këtheju fjole se Muhammed sërë Allah al me rëma që të përketa Allah, me rëma që duesh më marrë me te, atë që është e jotja, aja që ti keni ujë për te, e atës ka shumë grupacione. Më marrë njeri me pasrim një gjuës e ti, pasrim një zemërës e ti, me regullimin e kualitetën e mazët ti, me mësu besimin e dhe të në Allah Nërësa agrupacionet këjë mendimash për këtë, kja është pratë, një ka nëvoj njeri që të futët në këto. Lërgohën nga ato edhe nga debatet e shterpe, edhe debatet sterile, të pa dobeshme, të pa frëshme që bënë Facebook, lërgohën për e tyne. Nuk ka dobi për e tyne, ato e smujnë zemrën dhe fatkecësht edhe e rezikojnë stabilitetin dhe që të shmërin e një besimtari. Kemi të lëmat e inkuadrojmë? Salam <coughs> alaikum. Aleykumus salam, wa ratullahu. Qen janë një avë dhe djelin, diçka nuk e këm pas në regull. Po? O konë nërvazë, nuk dheke më i full që si dhe më shto në nama djelin, asë mutër, asë kërkosh. Në isë tërë një avë, kër u qërë e gjepë, në ajmalin gjepë. Po? Edhe kërë mërë atë ajmalin, atë të tonë falon, 5 vakëtet, qatë që më rzitë, e më asë që më shku kërë, kër kë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 por elhamdulillah që jeni nga ata që faleni. Vazhdoni me namaz, me përmendje Allahut azhajal, lexoni Kur'an pak më tepër, edhe kështu përmirësohet gjendja e juaj edhe djalët e juaj. Gjose gjendja e djalit përkeqësohet edhe nuk është ende mirë, mirë është që më dërguat të ndjehohet që bën rukje, lexon Kur'an që me lenin Allahu azhajal ora të pron edhe këtë mëyrë që të stabilizojë gjendjen e tij. Ne zakonisht preferojmë të thotë që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 Vallaj kjo e fundit është ajo që këtë më shtyret të përgjigjem këtij pyetje. Ma shkon mend të bëj vedrosje. Një njerëz bën keq. Ka tasburr i voi. Bon ai bën mëkat, ai bën shkelje. Ju faleni, tash ti po dom për të më prish vetën ndonda, psamr logos. Na duhet ata që janë të mirë, duhet të tentojnë që me fuqinë e mirësisë së tyre të shpotojnë të kçit, por nuk duhet që të kçit bëhen sebab me shkut mirët, nuk banë kështu. Hanik, ndodin këto probleme, është probleme sërjës, është i keqë e kuptaj, për është spruf për allatë e manuar, banë sabër, falu. Kuptaj si mu kështu me dikë burë, s'ki i burë fare. Qa kështë e bërë? Kështë e bërë sabër. E di që kësht me eronë, ti mësh me donë që i mami me dikë se me bëhë kështut, e di që kësht me eronë, për kës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 për një jetë për marashëm, po s'ja vlenë. Për ndaj me ndo kështot, e nëham në eki fmit, ti je ndershme, e ki Allahun, e ki udzimin, e ki namazin, nëhamdu një la. Po, bure nuk është, a e ka zhjetë këtë rukë, Allahu vëllëzoft, ti je të me fmitë të tu, ju mund tini bashkallak, po, mirë po, e mësërë ishtë, dhe, dhe shpeshë edhe fizikisht, mundi me kondam për t'yne,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 Çka ndonë bodrose, ti çka në jehenem Allahu narut, na udhu billah. Ai pastaj kënaqet, është i lir. Ai nësa pak pak një tru pengesë ka që ka grua e ka fëmijë. Po nesër ushmi posta pse më aliu kët luks. Ne kshilonë, porositne. Dehmoni me këto lukut këqe. Po donë ti atë kënaqshno. Keni më çka nuk rosh, qi fëmitë të tu e qi të tona. Sot ke mundsi, nuk diet sot ka apo lloj. Ande mundohë që tjetë në knacinë Allah të manuar. E asësi, gabim, gabim dhe haram, veç me shkumenja është për vedrasje, e lënë më bodi qëka të tilë, Allah në nëruajt. Andaj, të lërgojme nga këto mendime dhe nga këto cytit të shqetarit që tentojnë të në shkatrojnë Allah në ruajt nga kurthat edhe cytit të shqetarit të malkuar. Thashe që kjo pytje, ka një për të tim e ndëm e të zjeruar, të preferojnë, që ta dëgjash emisioni e kësajt mërkure, shëso që Hoxha Mohamed dhe të këtë kohë që t'ja përgjim më të drejzojnë në këtë problem, insha Allah. Kemi të telefonat e në kodrojmë? Orna. Selam aleikum. Aleikum, selam, rrëtullam. Dërta me të po një përgjim t'ja ka hoqë. Porna. Një vajzë më ka halit pak e menangu s'po në nga në forë, s'po dina shka më nda. E dhe jakimi nisë më falë, t'ashtë t'i k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 ekshumeral me i fol ka pak edhe ndoshta me kërstun nga një me metodë tjetër më kam ndonjë tash kjo zgjidhje më njëherëshme bënia kështu të ndodhte kështu por një lloj lazrimdhëku tut me kuptuar pak si normal e një lloj më kuptuar pak si ndoshta që duhet me intervenu e kështu më radh në këtë mënyrë besoj që me lenin allah xhala wala te kaloj gjithë situat eland dikën i fillu më fol kjo është më e mira e mundshme që ju ka ndodhur kini ky te allah xhala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 Këndoj tash më fortsuq, këndoj më fortsua dhe me durime. Kuqyrni edhe për obligimet e tjera fetare, çka duhet të bëj? Pëqyn ja kin ndonjë gabim që e bani e çka duhet të më largu. Pytni, pyetni të kohëdhënë të vendit të juaj, ata u shpjegojnë inshallah tëra çka kin nevojë për ta. Ë kemi telefonat <të> eh, Bem, në kuadroj. Aleikum salaam. Aleikum salaam ورحمه الله. Ë shtë... de jam nevojë plus dje jam në student këtu. Amo, eh, apo kum ofru kupten teste, amo do komor. A kum gjona? Po, e çart, e çart. Do dyjenin dejuste te rabën? Por, no. Ciao. Assalamu alaykum, u. Aleikum salam, Tullah. Deshta me ditën kur adventa ndrënga, ndicione, era dyna mikrovue në përgjithësure. Po. Tash un e kongjit me hadis, ti thash ti sakt? E e e e saj, po, ndo të zalëse rreth. A jeni duke filluar ndonjë rrugat në shtëpijë të drejtë, shtëpijë së burrit sot? Ka gri të mbulesës që ka qafat që ka pas, pas ndërmjet sot e vallë të lëshuar. E çort. E dhe sh... kujan, kujan e shemull, ku janë ku janë ata studentë që nuk u është ndalë unë, për shembull te Dr. Butler Low, se ku na është e centratul nikosatune? E po më ditë sakt, s'vatinatogande të ndaume për vetëm, domethënë shtëpisë burrit që është lejuar. Po, po e çort.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 Pytë së dytë, a ditë është i qartë ku pegameri së sënë ka honë Eju mamratin, wada atë thjabe, a figajri, bejti zë ujiha, fëkat hetë e këti sëtë sitë rebejnë hau minë Allah. Gjë grua e cila ishvesh robat e saj, në ndënjë shtëpi tjetër, për shtëpi së burët e saj, aja e ka shqyrë, e ka larguar pengesën ose perdën që është me saj dhe me salatë të madhënuar. Këja ditë e ka një kuptimë. Dat gruaja nuk është e sigurt në asnjë shtëpi sikur shtëpinë e saj. Dat për tu vesh, për tu ndrur rrobat është mërat. Në shtëpi e tjetër për shembull, njeriu mund të jetë burrit i shtëpisë së caktuar për të shkon të mother jote. Por burri i motrës sonde nuk merr leje me shtëpinë vet. Ai hyn drejt shtëpisë vetë kështu mund më të zonë me në situata kur ti i ndon të shtutuaja të të shëd diçka trupe që kanë ndaluar më apo. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi më pas kujdes.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 e në qofë se pas kujdesit dhe pas ruajtjes në dohë dhe qëka tërë, dhe qëka tërë, por të ruë është maksimalishtë. Andaj kuptimi aditit është të nëndzi që të ruëm dhe të kujdesemi se si po e, i largujmë teshat kërë nuk jemi në shtëpinë tonë. Nga se shpinë tonë e kërë je, është normal, kërë kërë kërë nuk kërë shpinë tonë e paleje e para, e dy shpin të shpinë tonë e të jemë shildirën tonë e vetë, je sigurët e dindë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 Jamë në klasën e pastë, dhe desha të, të bëjnë një përjetje në lidhje me lëndën muzikore. Po? Unë e di që muzika është ndaluar, por në shkullë nga një herë dhe të rohen, që, që me instrumente, si për shambur në fëllë, të për qirin ndonjë një meloditë një këngë që kemi në librinë në muzikës. Kësha bashën një këshirë nga te që të më të regësë, si të dhe projme në sindënës në këtu rastë po në sallon pozo po. selam po. aleikum salam ورحمه الله وبركاته ë është më të vërtetë mirë kur dëgjojmë nga fëmijët kujdes pavarësisht për çfarë bëhet fjalë uh, janë të kujdesshëm që mos tashkilin vinë e kuqe të fyes kujdes që rallë sot mund të ndëgjohet tashje ndoshta edhe nga njerëza të mdhaj nga njerëz të rritur duat të. Në kurrë të themi kjo është, është përzgjuesse. Kjo është e mirë që një fëmijë nuk ka dëshirë të shkojë atje ku Zoti xheleluala e ka ndaluar. Dashursoi për kat, asoj çernë shkoll. Në mësh ti nuk i bën në fyllit, as instrumentator. I bën dorë arsimtori muzikës. Dhe kërkohet nga më për cil, nga klasa për shkak. Ti bëu kish apo e për cil? Apo po realisht nuk je duke për cil? Mundomë ik sa të ki mundsi. Dhe ruaj e sot që ke mundsi. A pse kë pyetën nuk ka shnjëherë më kat gjuna, sikurse është për të rriturit, por megjithatë duhet më urujt, të duhet më kujdes. Andaj Allah i manduan na ka porositje të ruhemi sot që kemi mundsi. Ruaj sot që kemi mundsi. Dhe mundohu që edhe kur të kërkohet diçka, ta bësh disi si formalisht, jo realisht. Ta dikelesh sa ta marrësh në lutë edhe ta kryesh kët problem inshallah me sukses. Dhe e dyta lut Allahun e mbandour ti anda do të të në motion që nuk kemë mëkate. Jini të pastër pa ju fmija tek Zoti Gjela Xhelalu. A ndesh çdo ne kët pastër ti dhe ndesh në kët ëh kët se to pa mëkate. Shëzonë që Allahun ta lutni. Ase doja të juaj nuk thënë tek Zoti i mbundur. O Allah, o oh Allah ja, o oh Zot jam. Unë po oraj kët veprë nuk po duket. Unë nuk kam shkuar shkollë për muzikë, un kam shkuar shkollë për shkencë për punti era, por ja kjo lëndë është e detyrueshme. O zot, më mundsoj të rruhem. O Allah më ruaj nga e keqja, sa e kështu më llutëllon e më nuar. Dhe me lenë Allah, Allah komë të bëjë zgjidhje. Dhe e treta, mos e kupton këtë kaç të madh se nga nga njëri dysh fëmi mund ta kuptojnë tragjike fylli, hani që është ndaluar së vërtet, por kuptojmë një mesatare. Ti ç'skifaj për këtë punë? Ti ç'skjunoap për këtë punë? Ata kanë e kanë gjinuarin e vet që u ai imponoi fëmijve a një një muslim të këtill. Kësh pun tjetër, por të mundohë mundësil, normal, me i kry obligimet e tuaja ndaj arsimtarëve dhe landëve që i ke, dhe mundohë që me i të keqës sa të ke mundësi. Me lene Allah të mbanur, Allah këme të bësë zidhje. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Mi mama, selam alekim baba roqë. Aleikum, selam artëulloh. Desta me është një qytje. Por në. Shaloj <tës> sehire kemi uh, në këtë potë sotit dhe pa. për momentin për shembo dhe a ka muslimat të më regu të ratë janë atë të sehire dhe shumë popër musliman jënë të vuaj kërsa të sehire dhe dhe risot për shembo dhe halos në ojës ka donë më në atë regu pëse që shtekë smudjet si për shembo kërti smudë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 na të regonë përshamë kësto ashtu, po së të alo no, problemet vazhdojme me, me problemin e shëndetit tunë. Ako mundë qime na të regu se shka qështekë përshamë? Zotë të shëpër lejtë, a shëndetit. Amin e dhe ty, vë amin. Uh, seri është dhe kjo një dukurin negative, fatë ke gjithë që ka fillu më përhap me të madhe të kënjerëzit. Dhe është i lojlojshëm. Ka serë që përdurët për në darin e burë dhe gruas ka sërë që përdoret për smundje, për të smur dikend, ka sërë që përdoret për t'ja bërë dikët të urejtur dikujt, e ka sërë që përdoret për t'ja bërë të dashur dikët dikujt, e ka loj loj sihrët të ndryshme që njerët i përdoren. Por, duhet me ditë, se sihrëi nuk është diqka i pamposhtun, diqka që gjithë sësindodhë, ja, dhe i mposhët, edhe i rënot, dhe i rëzot, por në qëse përdori Në në tjetër, hëgjelarë s'pegojnë për të punë, por nuk dhja ke qëluar në hëgjelarë të ditur dhe të shkulluar që i kanë të njura këto gjëra. Në në tjetër, nuk është seri flamë, as grepë që për 3-4 shëruatatë. Ka, ka situata kur për 2-3-3-4 ansa shëruatë, por ka të do qërë me vjetë, ka serë si kurse kanësere, apo, edhe kanësere në suneshen mjekësia, as shkjensa,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 ose nuk ka sabër me me u trajtuar për kosa ka nevojë ose nuk i përmbahet në mënyrë të disiplinuar ilaçeve. Koqja do të dobëkë me bokët e me bokët, a si përmbahet. Allah do të më kuptoj se nuk ka pa zbatim të uzimeve dhe këshillave. Pasi është ka ilaç, ka ilaç me Allah na mandua, me lenë Allah më ndër ka ilaç. Në ka sir që është i pamposhtët. Në ka sir që nuk shërohet kurrë, s'ka kështu. Por do të më ditë Çfarë ilaçe po përdor? Për Te kush po shkon çfarë po bën? Po më përdorë Himalaya, më përdor me shkrim pllom me punë tëra që shkoi një njerëz, kushtoj shkorp. Po me shku të koqëllartë e ditur, ata që e pasuojn sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që përdorin metodat e legjitimuara dhe lejuara fetarisht, me lenë Allah të mënduar to gjëstë këta ilaç. Kemi telefonat nuk e enkuadrojm. Namus, selam aleikum. Aleikum salaam tullah. Punoj punë në dërtimit të arje. Po? Po, pun po? po në bje rrasin me pënullë për tyrbe. Qa me këshilon të mu kërë këtë? Me pënullë për tyrbe? Po, punoj punë në dërtimi. Po, po. Po në bje rrasin dhe në dërërën dhe kon pënullë për tyrbe. Pune nuk i besoj tyrbe po? dhe. Po. Po në bje rrasin me pënullë, po dje dhe vetë që ka me bërë. Po në bje rrasin e dhe në përshpia, punoj në të mjetë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 çë mos të kontribuojmë as në mënyrë për mirëmbajtjen, as ndërtimin, as rregullimin as asjet të këtyre vendave. Qase këtu janë bënë të ndaluara për besimtarin, edhe vizitë e tyra, edhe puna aty dhe çdo gjë. Andaj kur bie fjala për tyrbet largohu, mos merr punë aty, as mos shkon punë aty. Largohu. Ti a edhe pse mund të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 Sikur së në këtë rrasë është tyrbja. Lërgon nga kja dhe allogja lehura ka me të bëzë gjithja edhe të bënë kompenzim me linë altëmanuar për ato që e ke humbë përshkak se nuk e marë pjesë në ndërtimin apo regullimin në një tyrbja. Telefonat e radhës. Selam alejkum voç. Alejkum salam artulloh. Da është të një krytje. Por në? E, ka zdek vira që një katër mund që është të. Po? Po? Po e kalon i tjall 49 vjeqarë. Po? Edhe është i smujes e piliftis. Po? E ko shumë smuje në rëmë, shumë, shumë. E kom gjëna unë për me këqyre, kështu të në ditën, rritë disë vetën me të burën me kompun, të njën, të njën, të pepër e, po e ko smu në rëmë. Po të po? të mëspojim gjëna, i qka, i pali po? pesku në amazë. Po, po, po. Shurdi. Po, që di. Po, qartë, inshallah dhët mundun a me dhëmë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 A dhe më dhon ujë ose më e këndill me, këndil, me ndihmëm u kurvdië. Kjo padyshim është e lejuar nga se jo vetëm atë, por më çdo kentetar, qase bëhet fjalë për një krijes të allata zogjel, por për për për një çënë njerëzore që padyshim duhet t'i ndihmojmë me atë kalu krizën. Me atë kalu krizën, qase normal me pa njëri duke duke duke uh, kuajë di një forcë të autorit të veshira duke qenë, meonisë ky burr juaj on smunaktimi, po largojani pengesë, largojani Dimoj, nuk, nuk, nuk është kjo atë dinat shkall, do të që duhet ku të shuaj më të uj me ikë. Por, edhe nuk duhet dola kjo me nabot, se është na me lëshu të rësisht, edhe s'kim që ka me bua, bon, dhe të shajtë përbisidoj me për rime, përflasme, kështë më rrëdhë. Jo, ajo është bur i huaj për ty. Ajo është bur i huaj për ty, nuk lehet më u vetë mu me te, Nuk lejohet më që të u bashkë në invent, vetë vetme tek, duhet të marruti pikë këto punë, sot ke mund si rruju, sa të ruju, sot ke mundsi. Ti merreva me punë po të shtëpis, fshi, largau, tek mundi gjatiz nëse do të delë dikush ka rre, ose nganjër thirrë dikon tek ti, por domoshta nuk mund të gjithme buq këto saat, po nganjër që nganjëra ja, nganjëra do të thotë, merremu të me dopuntira, ajle të marr të epër në dhomën tjetër, nëse kanë, për thir, në kuptim, nëse rëzot, rëzot, kanë për, një për ditë të thirr, me të kuptoj, nëse rrzuat, vrinë çir të rrzu, kanë një për ndonjë ilaç mi a dhon, ndonjë ndihmë të thirr, bën e kët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 Gjes maturantave qati sezone, një familje, shti vite. Pa. Ta është alejo të në me doar në atë fatët të e marë parasif se gjes ka në marë atë fotografie dhe mundet me pat po diku shtjetëtë, dhe rrkos që ta në pikoj mu mbulum me njerës a te përfundoj shkollën e mësë. Pa, pa, që. Në decyretja e dytë është, në që se ke presion për i familjes, alejo të mu falë dhe mbanjo. Pa. Pa në ndë shumë allo e shkodit, sëraaj. Aleko në ikum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 du në me konë shumë rrezik i madhë, nuk përdi sa më të thonë. Sa nuk më nëtë me up në amazin komplet. Ja më fol në banjo, ja nuk më më fol heq. Heq nuk më fol, atërë letë falet e dhe të të të të të. Letë falet e dhe të të të të të. Në të të të, nga se të ke fundit, largohet për a ti veni në ndalumë, është më fol të këbeni kërbët nevoja. Por ti është afer ti, jo të kaj, nuk përish pun. <coughs> Notat e ka përmend Allahu xhelleu ala duke pas kukën e tij mbi praninë e Aishës, sesa ishte me menstruacione. Aisha radhiyallahu anha ishte me cikël menstrual dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam i kishte kukën mbi praninë së saj e përmend Allahu xhelleu ala. Radihtarët kanë thënë në bazë të kësaj se lejohet përmendja e Allahut xhelleu ala mbi apo afër vënë kukën dyshira me kurcë mos jetë nën rrethanën e të. Pa nuk lut përmand Allahu xhelleu ala në vënë ku kryet nevoja fiziologjike. Na kjo është haram ndaluar. Nuk lehot njëri një më falë, për shemë, më në vendën një të syra. Kjo është në luar. Por në qofës është më lerë këti. Dhe nuk ka prezim në djë të syrash për rasët e këtila, besoj që lehot Allahu edhe në mas mire. Kemi telefonat të të të më këdrujmë. Ja, unë alaikum. Aleykum, salam, artullah. Në hëllë dhe sa në do në tytje për namaz, e këm t'jallën kërë, në adithëm namaz, shemë edhe vjën dhekosh nabina në nërëku vjën dhekosh shpetë që amëllëve po Lidët nga gotin e ina të mëqë nga a du më fome që Lidët bjën shumë një hera, gushtu, në njëherë gushtoj du më fome bjën në nërëku pa? shumë pa, pa fritë përve, njëlen, në kompo dhe ka njëre këm vrej që njëllën Lidët në mështë pe virallohës dhe Lidët edhe tani bjën nërëku jo kushtoj një po lidhën me lidhën namaz dhe domethënë se Allahu Azza wa Jalla do të më ninë ruku. Po, po e qart, e qart. No. Li, uh, është çoftë. Është çoftë. Le të thotë Allahu. Është për kësaj gjendjeje, për shkakun e njeriuçelë, a as duke ufut namaz, ëm uh, për tu lidh mas imamit. Dhe imam i ka shkundur ruku. Tash ky njeriu i thot Allahu Akbar i lidhurt, lidh pastaj Allahu i ka shkundur ruku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 edhe kjo i mjafton inshallah mali në Allah të manuar, nuk qanoj më e konsideru, nuk qanoj më e konstru at rekote humbur, por e konstruj si rekoc që e ka zën. Për shkak se lejohet të bashkuarit e dy tekbirëve në një tekbir, duke pasur rrugë tekbirit që ka marr ti at me një të tekbirit fillestar të, të hyrjes namaz e jo me një të tekbirit të, të shkuar në ruku.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 E pasaj Allahu akbar me shku në, rëku kja është me e kërkuar dhe me e mire. Allah dinë mas mire. E kemi edhe telefonatën e fundit për santa, Ljus Regin që tjetë e fundit. Salamu alaikum. Alaikum salamu alaikum. Jem një mutër muslimon e fali 5 vaktet namaz. Po? Po kam problemu në fali gjithë më ujnë, mar afdes me ujnë zëjtë. Po? A është gjëna si marrën afdes në ujë në nëzitë se ne kam në këmë një problem me devim i ashtetë? Po, e qartë e kuptumë. Si të marrë afdes në ujë tëftë, unë dhejmë krytë shëmë. E qartë, e kuptumë, e kuptumë. Teter pjutja këmë nga përgjëdimë. Aleikum sëllam. Aleikum sëllam. Uh, nuk këshë dhëtë për të marrë afdes ujë i tëftë. Vë që nërështë njerë që kanë kësi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 tek Allahu për prinë juaj. Pastaj auzun Allahu dhe al apo nuk e auzon? Atë kjo nuk është, kjo nuk është në në dorën tonë. Lutsulllahu xhelleu ala që Allah i mënduar ti frymëzon me pendim të gjithë mëkatarët. Allah xhelleu ala të na ruajë nga dukurit negative. Lutsulllahu mënduar Rezullu xhelleu ala të na i pasron familjet tona dhe ëh lagjet tona, dhe shoqëritë tona, dhe vendin tonë. Allahu ta pasron nga çdo dukuri negative e shëmtuar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 Dira tere zot yruvait. Esselamu aleykum wa rahmatullahi wa berekatuh. <tune>